ПЕРША КНИГА ХРОНІК РОЗДІЛ 11. Тоді ізраїльтяни зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні і промовили «Ось ми, твоя кість і твоє тіло, і вчора, і позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле і приводив додому». І Господь, Бог твій, сказав тобі: Ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем. Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні. І вони помазали Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом переказаним через Самуїла. І двигнувся Давид, і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були Євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові, «Не війдеш ти сюди». Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид-город. Давид сказав, Хто першим розіб'є Євусіїв, той буде головою і князем. І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давид-городом. Він збудував місто навколо від Міло до Огорожі, а Йоав відновив решту міста». Давид убивався все більше і більше в силу, і Господь сил був з ним. Ось старшини вояків, що були в Давида, які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем, за Господнім словом, над Ізраїлем. Ось імена вояків, витязів, що були в Давида. Їжбаал, Гахмоній, голова над тридцятьма. Він підняв свій спис на трьохсот чоловік і поранив їх на смерть за одним разом. За ним Єлеазар, син Додо, Ахохія, один з трьох вояків. Він був з Давидом у Паздаммімі, куди філистимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменем. Як же народ утікав від філистимлян, той став посеред поля, захистив його і розбив філистимлян. Так дав Господь велику перемогу. Одного разу троє з головних тридцятьох вояків зійшли на низ до Давида на скелю коло Адулам-печери, коли філистимлянський табір розташувався, був у Рефаїм-долині. Давид тоді перебував у твердині, а філистимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі. Давидові схотілося дуже пити, і він сказав, «Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі воріт? Тоді ці троє прорвались через філистимлянський табір – і черпнули води з криниці, що у Віфлеємі воріт. Взяли вони її і принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити. Він вилив її в жертву на честь Господа і сказав, «Борони мене, Боже, щоб я це зробив. Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям?» Ціною, бо свого життя вони принесли її. І не схотів її пити. От що зробили оті троє вояків. Авішай, брат Йоава, був головою над тридцятьма. Він підняв свій спис на трьохсот чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між трьома. З цих тридцятьох його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим трьом не був рівня. Далі Бенайя, син його яди, син сміливого чоловіка, великого ділами, з Кавцелу. Він побив двох синів Арієла з Моаву. Це він одного дня, як випав сніг, зійшов у яму і убив Лева. Він же убив єгиптянина, чоловіка п'ять ліктів на зріст. В єгиптянина був у руці спис, мов, навій ткацький. А той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом. Отаке вчинив Беная, син його яди. Він був славний між тридцятьма вояками-витязями. Його поважанно більш, ніж тридцятьох, але тим трьом він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони. Хоробрі вояки Азаел, брат Йоава, Елханан, син Додо з Вифлеєму, Шамот з Хароду, Хелец із Бетпелету Іра, син Ікеша з текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай з хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй з Нетофи, Хелед, син Боани з Нетофе, Ітай, син Рівая з Гівеа веніамина, Беная з Біратону, Хурай з Нахлегашу, Авієл з Арави, Азмавет з Бахуріму, Еліяхба з Шалвону, Яшен з Гуні, Йонатан син Шаге з Гарару, Ахіям син Сахара з Гарару, Еліфал син Ура, Хефер з Мехери, Ахія з Белону, Хецро з Кармелю, Нарай син Азбая, Йоїл брат Натана, Міфхар син Гагрі, Целег з Аммону, Нахрай з Бероту, збройноша Йоава, сина Церуї, Іра з Ітра, Гарев з Ітра, Урія Хетит, Завад син Ахалая, Адіна син Шізи Рувимляна, Голови Рувимлян, а з ними тридцять. Ханан син Махи, Йосафат з Матану, Узія з Аштароту, Шаммата еел сини Гатама з Аруеру, Єдіаел син Чімрі та Йоха, його брат із Тіцу. Еліел з Махвіму, Єрівай і Йошая сини Елнаама та Їтми з Муаву, Еліел, Овид, Ясіел з Мецовії.